Pe vremea când Sfinții Apostol Petru și Varnava propovăduiau în Iconia, se afla acolo o fecioară de 18 ani anume Tecla, de neam mare și slăvit, și era logodită cu un tânăr din cei mai deseamă fruntași ai cetății, ce se chema Tamir, care era foarte frumos și el și bogat. În una din zile, pe când apostolul Pavel stătea la propovăduire în casa lui Onisifor, unde fusese găzduit, Tecla stătea și ea la o fereastră și a asculta cu mult nesațiu vorbirea cea minunată a lui Pavel. Și a căzut sămânța cuvântului lui Dumnezeu pe pământ bun și a rodit această sfântă fecioară tecla căci a crezut în Fiul lui Dumnezeu și l-a iubit, alipindu-se cu tot sufletul de el. Iar când Sfântul Apostol Pavel a grăit că fecioria este cea mai cinstită și fecioara care își păzește fecioria dragoste dragostea Domnului Hristos, mireasă este lui. Tecla a făcut hotărâre în sufletul ei să-și lase logodnicul și toate dulcețile lumii acesteia și să slujească Domnului Hristos într-o curăție și feciorie până la sfârșitul vieții ei. Și vreme de trei nopți a stătut Tecla, ascultând grăirea Sfântului Apostol Pavel, Precum o odinioară Maria stătea la picioarele Domnului și asculta cuvântul. Dar mama ei, Teoclia, aflând despre această întâmplare, a venit acolo cu mare mânie și a luat-o cu sila acasă, jocorind cu grele cuvinte pe Sfinții Apostoli. Pe urmă a mers la Tamir, logodnicul ei, și i-a zis, au, tu nu vezi, oare, Tamire, că logodnica ta s-a zmintit?" Căci a stat trei zile și a ascultat la Pavel, la un om nebunească învățătură." Și Tamir a văit să se apropie de ea și să vorbească cu tecla, dar n-a văit a se apropia și n-a vrut să se uite la el sfânta tecla." Atunci mama ei a început să o bată, trăgând-o de cozi și călcând-o în picioare. Pe urmă a o în cămara ei și o chinuia fără să-i dea mâncare cât de puțină. Văzând acestea, Tamir a mers la mai marele cetății și a zis, Un străin a pătruns în cetatea noastră, și momește pe oameni cu învățătura unuia ce-i zic ei Hristos. Și iată și pe logodnica mea tecla a-zmintit-o, și-am venit să mă plâng ție de aceasta. Mai marele cetăți a chemat la sine pe Pavel și l-a întrebat, de unde ești și ce faci aici în cetate? Iar Pavel, fără temere, fără nicio frică a mărturisit cu putere pe Domnul nostru Isus Hristos în fața lui. Mai Marele a poruncit atunci să fie băgat în temniță până ce va face cu venitele cercetări. Aflând tecla că pentru ea Sfântul Pavel sufere în temniță, a dat un ban de aur strajei, ca să o lase să intre și ea în lăuntru. Și straja a lăsat-o. Iar ea, căzând la picioarele sfântului Pavel, i s-a închinat, sfântul aflând din gura ei cât a pătimit ea pentru Domnul. Mult s-a bucurat sfântul Pavel, lăudându-i bărbăția și spunându-i, cu adevărat, tu ești cea din tâi dintre miresele Domnului nostru Iisus Hristos. Și stând împreună acolo, Sfântul Apostol Pavel a învățat-o multe lucruri ale credinții, iar ea asculta cu sufletul deschis toate aceste învățături. Și mai mare mânie însă s-a aprins atunci în sufletul mamei, Sfintei Tecla, care, mergând la mai marele cetății, i s-a plâns cerând pedepsire pe loc a lui Pavel. Și din nou Pavel a fost adus la întrebări. Poporul care se afla de față a început a striga, Omoară-l pe el! Omoară-l, că acesta e vrăjitor! Mai marele a chemat și pe tecla și a întrebat-o. De ce nu mai vrei să te însoțești cu Tamir? Iar ea privea spre Pavel și nu răspundea nimic, stând ca a gata de tundere. Uitând de legătura dragostei, mama teclei a început atunci a striga, scoasă din minți, nu este aceasta fica mea, nu este aceasta, poruncește să fie arsă, că e rea și zmintită și s-a stricat. Judecătorul, cercetând pe Pavel, s-a încredințat că vina lui nu e mare. De vreme ce nu făcuse altceva nimic decât propovăduise și așa a hotărât atunci să fie bătut și să fie alungat din cetate, ceea ce și au și făcut. Iar pe tecla o osândi așa cum era și voia mamei ei să fie arsă. Au adus așa dar paie și lemne și dându-le foc, au trimis pe tecla să fie arsă. Dar ea fără a fi silită a mers de bună voie și s-a așezat în plăcări. Dar milostivul Dumnezeu n-a voit să fie de partea supritorilor ei. Trimețând un nor gros, a slobozi din el apă și grindină, care a stins văpaia, așa că tecla a ieșit nevătămată din foc, ca și cum ar fi stat într-un loc plăcut și răcoros. După aceea nu s-a mai întors în casa mamei sale, ci a plecat din cetate, mergând să caute pe duhovnicescul ei părinte, pe Sfântul Apostol Pavel. aflându tecla, i-a spus că merge de acum înainte cu el, părăsind toate cele ale lumii. Sfântul Apostol Pavel s-a bucurat când a văzut o vie și nevătămată de foc, și-a îngăduit a merge cu el, și-a mers prin listra și derbe, binevestind și tămăduind pe toți bolnavii până ce au ajuns amândoi în Antiohia. Aici se afla un oarecare tânăr, Alexandru, stricat în petreceri ticăloase, care văzând pe sfânta tecla, cu frumusețea ei, așa de mare, a aprins neiertată pofta asupra ei. A început a omomi atunci cu banii și făgăduieli, dar tecla cu tărie depărta de la sine toate aceste ticăloase poftiri. Văzând că nimic nu poate izbuti, Alexandru, a mers la mai mare cetății și i-a cerut a o judeca pe ea, mai întâi fiindcă ne socotește firea, nevoind a se însoți, și pe urmă pentru că e creștină. Judecând-o mai marele, au osândit-o afidată fiarelor ca hrană. Până la săvârșirea osândii, care era a doua zi, tecla a fost încredințată unei femei, de mare neam Trifena, care poate avea să o încredințeze să se lepede de Hristos și să se însoțească cu Alexandru. A doua zi, mulțime mare de popor s-a adunat ca să stea față la priveliște aceea. Și-a venit mai marele cetății din preună cu fruntașii și-au scos pe tecla spre a oda într fiarelor. Niciuna însă din acele fiare nu s-a atins de ea și se învârtea în jurul ei, nefăcându-i nimic. Și pentru că Dumnezeu le încuiase gurile, precum o în groapa cu lei a lui Danil, iar cei de față în mare uimire au căzut, unii din ei proslăveau pe Dumnezeul care apăra atât de minunat pe tecla. Alții huleau zicând, Este vrăjită!" Și au trimis-o din nou la Trifena, spre a fi scoasă a doua zi iarăși, în fața altor fiare, încă mai sălbatice și mai flămânde. Deci, punând-o pe ea în priveliște mai marele cetății, a poruncit ca sfânta să fie dezgolită, dezbrăcată și lăsată goală zicând poate că în hainele ei se află vrăjile care depărtează fiarele. Și așa sfânta tecla sta goală în fața întregului norod, având drept vejmânt numai rușinea și grăind ca David, rușinea feții mele m-a acoperit, Doamne. Dând drumul fiarelor cele înfricoșătoare și flămânde, Iată că ele văzând pe fecioară stângoală, nu numai că nu s-au repezit la ea o dar mai vârtos își plecau capetele în pământ, ca și cum le-ar fi fost rușine de goliciunea cea feciorească a ei. Și minunată era priveliștea. Fiarele cunoșteau rușinea și își întorceau privirea de la goliciunea cea peciorească. Iar oamenii cu ochii nerușinați priveau la ea. Necuvântătoarele fiare mustrau și judecau pe ticăloșii oameni. Și ce au folosit cu aceasta? Nimic, pentru că voin ca prin dezgolirea aceea să ne cinstească pe pecioara, de mai multă cinste au învrenicit-o. Deci, Stând astfel Sfânta Tecla, iată că una din leoaice venind a început a-i linge picioarele. De acest lucru pomenește Sfântul Ambrozie zicând, Puteai să vezi fiara zăcând jos și picioarele Sfintei lingând, mărturisind în ferul acesta că pe Sfântul și feciorescul ei trup nu-l poate vătăma se închina fiara înaintea ei, uitând și firescul nărav ca să sfâșie și îmbrâncindu-se în obiceiul cel pierdut, ea s-a îmbrăcat. Văzând poporul că fiarele nu vatămă deloc pe sfânta, cu mare strigare, a zis, mare este Dumnezeul pe care îl propovăduiește tecla. Dar asupritorii ei, nevoind a cunoaște puterea lui Dumnezeu, o să încă mai grea a poruncit pentru ea. Au săpat o groapă mare în care au aruncat pe Sfânta din preună cu cele mai multe jivine, fiare și jivine, Otrăvitoare. Dar cel ce a închis gura fiarelor, același limbile cele otrăvite ale șerpilor le-a nimicit, furia lor am blânzit o și otrava le-a o Așa că a ieșit sfânta de acolo nevătămat, ceea ce a pus în mare mânie pe asupritorii care au poruncit, a aduce doi tauri pe urmă și legând pe Sfânta cu un picior de unul din ei și cu un picior de celălalt, au început a îmboldi cu fiare ascuțite ca ei fugind să rupă în două trupuri Sfintei. Atunci, funiile cu care era legată Sfânta s a rupt, de parcă ar fi fost niște ațe de paiange. Și din nou Sfânt a stătut pe loc vie și nevătămată. Atunci mai marele, mirându-se foarte tare de aceasta, a început a cunoaște puterea lui Dumnezeu care lucra în felul acela. Chemând pe tecla, i-a zis, Cine ești tu și ce fel de putere este în tine?" că nimeni nu poate să-ți trupul cu ceva. Iar ea nimic afară de altceva nu răspundea decât Eu sunt o slujitoare a Dumnezeului celui viu, a Domnului nostru Isus Hristos. Atunci mai marele cetăți a poruncit ca să îi dea sfintei veșminte de cinste și a zis celor de față pe Tecla, roaba lui Dumnezeu, o las slobodă. Atunci a mers Sfânta Tecla în casa Trifenei și a fost acolo o mare bucurie, prea plăcută, și Tecla propovăduia pe Dumnezeu și mulți credeau întorcându-se de la rătăcire la Dumnezeu Luminii. Apoi a avut o dorire să vadă pe Pavel, părintele și învățătorul ei, și aflându a căpătat de la el învoirea de a merge în Seleucia și s-a sălășluit acolo într-un loc pustiu, postind și cugetând cu necontenire la Dumnezeu. Și multe minuni făcea sfânta Tecla. Tămăduia boalele la cei care erau bolnavi, auzind de credința ei. Veneau acolo și cereau vindecare în numele Domnului. Dar protivnicul diavol a ridicat și acolo asuprire asupra ei, folosindu-se de toți vracii. De toți vrăjitorii care nu mai puteau să câștige nimic cu înșelăciunile lor asupra bolnavilor, de vreme ce pe toții vindeca Sfânta Tecla cu puterea lui Dumnezeu. Atunci acei vrăjitori, îmbătându-se foarte tare de vin, au pornit spre sălașul Sfintei ca să bat jocorească. Și mergând la ea, au început a-i spune tot felul de cuvinte porcoase, mârșave. Dar ea a fugit dinaintea lor, căutând scăpare. Iar ei, și mai ticăloși, s-au făcut de poftele cele spurcate ale trupului. Însă bunul Dumnezeu, care voia să păstreze pe roaba lui curată, iată că la un loc... Din muntele acela a ajuns Sfânta și a crăpat pământul un două și a primit acolo trupul Fecioarei, făcându-i astfel mormânt cinstit în acel munte. Iar acum Sfânta Tecla petrece în acea nesfârșită viață Slăvim pe Dătătorul de viață Iisus Hristos, celui care dinpreună cu Cerescul Părinte și cu Duhul Sfânt li se cuvine închinare și laudă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.